و سلام عل المرسلين والحمد لله رب العالمين دل الله رب لزد له مهرباني او داغ الله ډير شکرونه دي جګم کمزوري ګناګر ولازمو شان کتاب داور دو او دا بیان د پارا توفیق را کی لو په دی باندې مونږ ټول لا دا کی الله ډیر شکریہ پکار دا مخکې سبق د مونږ ترجمه وطباررک موکا او بررقت والله دی نوسته مننی سبق کې وتعاله جددو کاا وتعاله جددو کاه ددې سر او لوی د شانته کله چې زه دا ویم زبا چې سومره خویان نیان دی د پیر دی زرسته دی ديغ زما سره یو ځای دا زوتوي چې بیا کور ته لاړشي د چې دا د چې نن زمونږ سبق ده او ته لا جد دوکه او لوی د شان ستا تامنگ پا منز کی وایو دا اللہ شان دا هر چان اوچد دے دا د دا فرشتونا دا مورو پلارنا دا خذیو دا بچونا دا هر چان دا شان اوچد دے نمنگ پا منز کی وایو و تعالا جد و کام او لوی دې شان تا ینه د الله نال لوی شان والا هغه به څوک نه غني هغه الله نه وتاه امید داته هغه الله نه بهر ساته او دا داغه رب مینا محبت داغه مقام داغه مرتبه چې د هر وخت دا په زړ کې وتعاله جددو کا ستا شان ډیر لوي دی چې عقل زمونږ سوچ چې زمونږ فکر هغې ته نرندي ډیرلو شان والا دیګورې پهمون کې مونږ دا وتعاله جددو کا په مونږکې مونغ وواوم یا الله ست شان ده هر چانه اوچد ده خبر ته هوګي دي خپ سمره چې تاسو هوګي خبري تاو توجوئي زمما په دې خبر وبو پوه شي چنن زمنګ سبق ده وتعالى جدو کا اخیر د دې مطلب ته ده مقتدي ته ده مونږ پموس کیو یا الله ست شان لوی ده اوچد ده لیکن افسوس خبر ادا ده خوله مونږ وایوتعاه جددو کا او لوی دی شانستا لیکن زمونږ زړه کې شان او مقام د بل چای ځکه عادتونا عادتونه زمونږه کده عمل زمونږ ژون دغه چا مطابققی چې د چا شان زمونږ په زړ دوکم خوښ که نه نوګه په ړ کې دغه مقامه او دغه شانو پروي نو بیا دغه په خوونه چرږو بیا دغه په مررض چرږوله کې وتعاله جددو کاه او لوی د شان ته نو پکار دادی دادي چې مونږ الله لوی ګړو دا الله شان دا الله مقام دا الله مرتبه دا هر چانه اوچتدا او دا به هر څوک دا, دا الله شان اوچت غني چې دا الله شان او مقام پی جنیم کنا خبر اصل دا ده چې مونږ دا, دا الله شان پی جندل نه ده مونږ ته دا, دا یو بند شان معلومی مقام معلومی وې دا ولینل دا بابا دا بزرګ داوی ڈیر را سیدل دے او خو دا مولا دا کوڑگر دا تاویزگر داوی ڈیر را سیدل دے وی دا نا تسا خبری و ای دا اللہ نا خبری دا اللہ شان سمرا اجد دے نا دا غیب بارکی اوتا پتنی نا خبال رب بارکی اوتا پتنی ولی دا اللہ دا شان نا علاوه من نور دا اللہ شان نم بل چالا ور کر لے خواه خبر بل طرف تر آوانا دا اے پا منسکی منگوائیو وَتَعَالَ جَدُّكَا یا اللہ ستاشان بیرو جد دار او و دا منن باہر بیا منگا آغا شان او مقام بلچا لورکوو پا بلچا کی گنونخا قرآنی کریمو گو رئی سورت بنی سرائیلو گو رئی سورت بنی سرائیل اللہ سمزی بارہ دا اللہ سمزی بارہ سورت ابن اسرائیل آیت نمبر دیت ریالیس ریالیس دریس الو اختم مسلہ ذکر کی دا توحید دياوي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قد يا غلم وتعالى او چي لوي شان والدين عما دا سنا يقولون چې دا خلق وين علوا كبيرا علوان كبيرا يغذيات پوچت او لوي دين علوا وَعُلُوًا كَبِيرًا وَأَوْرَيُ وَمُنْسَ كِتَابْ سُوَي وَتَعَالَ جَدُّكَامْ اَوْ لُوِي دَ شَانْسَةَ لا الله يَلُوِي گَنِي لا الله نَسِيوَا خُتو نور سُوك لُوِي گَنِي بولي تا قرعوڑو تا قدعو عمل دا هلوئي چه تا الله لُوِي نده منلے قطع الله لُوِي منلے تا بدا غير کتاب اللَّ دا خبرې به دې مانلې دا به جون کې بداغ کتاب وو سبحانَهُ الله باقي ذکر کوي سبحانَهُ پاک دی الله وتعالى اوجد اماده اغ استنا يقولون چې ويدا خلق علوا كبيرا علوا كبيرا چې غزيات او چتو لوي دي هدي روت ذات دي د نو جدزاد دي افسوس زده چې موږ په جندل نه نه دي جندل هم نه دي او داغه رب په جنګلي دا یاد تا ته دا خبره د ذړپتخته ولې گئی کته دا غواړي چې خپل رب او په جند نه کته دا غواړي چې د خپل رب شان او مقام او په جند نه کته دا غواړي چې ما د خپل رب لویواله او په جند نه ما تب سنگ پته لګي دا اللہ دا کتاب نه بغیر نکی دا اللہ دا کتاب نا بغیر نکی بس دا اللہ لوی مانل وتعالا جدو کام او لوی دے شانتا تا مطلب مطلب دا دین شا لوی شان والا منی نو خالص بندگی بدا غیر اللہ کے لوی شان والا منی د بندگی خالص بندگی بداګه د مخلوق بندگی باندې کې افسوس دارې نن مخلوق د مخلوق بندگی کین نن نن مخلوق د شیطان بندگی کین او زبطه شیطان په باره کې لږ څه ویل دي وګوره سورته اعراف سورته اعراف اتمه سي بارادا الله دې په قران من کو کی القران علم دی الله مون ته تدې کی سره د عمله او سره د 100 خلکو ته د بیانولو وګورئ سورته اعراف آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 اتمه سي باردا پال فهبت وما يكون لك ان تكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين خبر ته خیال کوي قالم هو يلا چاہتا شیطان دی وه فبسمنها ورشد دي زنا وزد دي زنا پوشد دي زنا وما يكون لك نادي مناصف دادا بارا انت تكبر فيها چته ليو لوې واله وکي فخرج دې خبر ته خیال کوې فخرج او زاورك انک من الصاغرین بشک ته ډیر ذلیل نهين ته ډیر زیات دلی نهي اے شیطان ذلیلا او الله شان اوچت وتعالا جدک لیکن نن نن خلق الله د الله شان او مقام پیجن نه دره الله رب العزت هغه دا ذات کی داغ استفادو کی داغ الله تعالی دور شریکان جوړی او داغ ربي ذتی کی او شیطان عزت من کړله شیطان له مقام ور او حال دا چې اللهوی شیطان د ټولو نه زیات دلیل ده نا نا غزلیلا شیطان اغا عزت منشه دی وله شیطان چې وته په لګیتو سواچی کنه چې دا رواج بدی شي کول غواړي دا کار بدی شي کول دا واده بدی ثیکول واڑی دا پلان کې ګونا بدی ثیکول دا د تویزونواله پتی بتل دا ریواز ودا ثیکول واڑی دا کار بدی ثیکول واڑی تاسو پزرډ کی به لوی د چاراغلا تاسو پزرډ کی شان او مقام د چارا ہے دا چا را شیطان نه غي په شیطان مقام تاسو پزرډ ګولې خبره ته د او الله تا, تا په پل پل باندې په قران کې وای او رې زموږ په اندو مې تاسو ګوره په مونږ کې وتعاله جددو کاام او لوی د شان تهله لوی نهې منلی الله لو شان والله نهې منلی طب مکم سوای قآکرمکې الله لهکرله و لمهته کولوونه ماله تفالون ی خلکو په جبه سوای او کوي ته په جبه یو سوای او کوي بلته لمه تقولو نه ماله تفالون کار دینو اے من په جواب وتعالى جد کوایو چې الله ته لوی شان والی لیکن د مونږه نه بهر د مونږه হাট کړی داسې کو الله کو مونږه د الله کتاب سمره په کړل الله د کتاب ته سمره په سبګو سرګورو او د الله د کتاب د درسونو ته نه د الله د کتاب د درس د د کتاب ته دې قرآن دا خبر دي چې دي دا څه خبر دي دا الله خبر دي الله چې له جلا ورشي نن دا الله کتاب دمرث پکته او کپ یوځای کې اوس دولکه وحال شروع شو هر اخځه <تصفح> باه هر اخځه با اورو ته تو وځه توخی جی او دروازه دبرانه جی وی ورای دا آواز کم نه لاغای ورچې دا څه کرے به وایي وګوره کنا واستاف زر مقام ده شیطان مقام ده وله تابو غاوړن کې قران به تا داونه جلی د خو غواز را دي د قران اودی کې خوغي خوغي خبره د قران نه دي ورهګه زماده رب خبرې دي زماده لوی رب خبرې دي ورهګه ځان ولا رسوم کارون تم سر تنر شي مغ دل نه راجو او د شیطان اغه आवाज له ځان رتو چې نبی ل عزت سلام ویلو چې دا ډول باجی د شیطان आवाज ده قران وتم د شیطان आवाज ویلې او ګور کله سوچ کوئی نو دانتا او گو رئی دانتا کتا پورتا او گو رئی چو واقعی من پا دی جب سو آئیو پا دی خلط سو آئیو لیکن اللہم گو رئی لوی مانا لیل نده لوی شان والا مانا لیل نده انبیاء علی مصلاة و السلام مو گو رئی داغی انبیاء و جون داغو زندگی چی داغی با مخی باوی کلا دا اللہ خبری کی دے دا الله خبرې پکې دي وګورئ سوره انفال سوره انفال وتعالى جدك تب مو کې وایو کنه مونږه د په مطلب ځان پو کړئ آیت نمبر دو آیت نمبر دو سوره انفال نهم سپارا انما المؤمنون الذين ب ش پرشابان د مومان هغه خلک دي ان نه مومنونهله ب شکه پرشابانې ممنان هغه خلک دي اضاز ذوکره الله کله چې غې په مخکې د الله ت کره وشي دا الله خبرې کېږي وجهلت قلووب همم وور پېږي د غ الله خبره ککیږي د غ جوړونه ووره پېږي او نن چې زمنګ په مخ کې د شیطان د ډول ترناواز تيږي یره وي په دې ځړ کې دلې لاروباسي ها هم منافق او بې ایمانه چنت او ډول باجی تعالی په ځړ کې لاروباسي او الله قران کې وی چې پریښه مؤمنانو خلق دي چې داږي په مخ کې زما خبرې کیږي زما تذکر کیږي د زاغي وڑو نه ورتيږي وڑو نه ورتيږي انم المؤمنون الذین بېشک پرېشیا باندې مؤمنانو خلک دي اعز ذکره الله کله چې دا غیب مخددا الله تذکر او شی دا الله خبري بیان شي دا الله لوی بیان شي دا الله استفات بیان شي وجلت قلوبهم داږي زړونو ورپیږي ذکر الله مطلب دا نه ده ښا چې څوک په ځان باندې قادر وایو چې هو هو کوي ذکر بالجهر دا کار کرتاونه کوي ګوره مدرسې دی ما شومانوي وی دلدا د جیمپور ځګر جی کی کتاب بدعت پیدا کارم کوي دا, دا, دا, کار دا الله بندگانو هر کار چې کوي زمانه تپوست کوي ولی دلته چې کار کیږي او رسوبه خلک خبريږي بو چر د دې مدرسې کې دا بدعت کیږي مهرباني کوي دا ستکارو نه کوي چې په کم کار کې بدعتي اغه دا خبري یانګي بړي ځل مشرکان دا غي دا کار دي ولی هغه قران نه بیانې ایذا ذکر الله پکاره چې دا, دا الله صفات بیان شی. الله تعارف خلقته او شی الله تعارف خلقته لګی او سرونه کوځوي ښا سرونه کوځوي او په زور او زور وای ذکر کوي ذکر ذکر ذکر طریقه دا ده حدیث اوری عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نو چې اوې په جمعات کې څنګه خلق راغلي دي سرونه ښه تکړی دي او دا ذکر یې شروع کړل هغه جوړې ډګ کلو یو یو تعالی پهګهټو ويشتو بیا کوي دا کوم لوبم شروع کړی دا یو یو تا او نن ثواکه دیوبنديان دا کری نو دایات تا دی مفتی رش رحمت دا دیوبن لوی عالم تیرشه ده اغه وی موجوده چې کوم دیوبنديان دي دا 99% درېلې دي زموږ دکته جمعه کوم کېدو ته جما بدی ارضو کو نو خوا دلتا غذر ذکر حلقې به بندي شو ذکر حلقه کېده ته جمعرات پر ورځ راځي جمعې شپه ده او دلته به ذکر حلقې کې چې چل بکو هو هو بکو او سر اوصر وقت کو او الله وجودان تریاج کو الله په قران دیږي الله په قران دیږي سړي دغه چکل سره قران وای اذا ذکر الله وجلت قلوبهم افسوس زال چې بس هغه مولیان چې کم اصل کارو عالمانو اصل کم کارو چې خلقته الله خود له وی دا الله تعارف هوته هغه اوته نه کیه عامیان په دې चले ست کړلې دي عامیان هم دا کار کوي زنا عامدا کار کوي ځن انا نو ته هم ته نه پوې یو ته پوښتنه نه ویری نه رينه ویلي چې رو دا کار دي چې کوې او دا دي چې نو دا د دې نه ګره ځان ته ته ښاډه شي ورکه چې ته ته ما تما شو چې دلته دا کیږي دا دا کار م کوي دا هر یو کار چې کوي زمانه ته پوس کوي چې موږ دا کار کوو آیا دا صحیح دي ته چا تبیدت نه ای امام مالک رحم الله واریق رضی وی اگر ټول عمر نه او انوانه اوس انوانه وړه حرام کو نه دي امام مالک نه چا د بوزګو ایتان دوانه ولي نه خورې هغه انوانه زده کنه خورم ما د پته دجدا حلال نه کوي زمات طول جند سنت مطابق د نبی لسلام زچو رټي خورم زچو بس کم زچي ګرزم زچي کپڑے غندم هر حدیث ویلو کنه عملي پکړو هغه ماته د انوانه د خراب طریقه چې کومه د ماته په احادیثو کې ملاونه شو هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو كبه طريق الله لحاظه عزيزة كنا خورم وقره دمره در سنت و تابدار نمونا باقار دي جدا ذكار نكو جاغه كار تالله بنزبانه بيا دغه مردو دي كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار هر یو نوه کار په دين كي راوز د ده گمره ده او دغشان من أحدث في أمرنا هذا ماليس منو قو وردن النبي صلى الله عليه وسلم فرما يقول إذا كان في دين كيه دا سي خبر رويسته كي ما نو كدي ما نو ويلي فهو الرد دا عمل مردود ده الله يزمون دا طول بحال رحمه كي ود دا, دا سي كارون وزان ساته یا زنانة با قرونه كي دا دانه رجمه كي ابو رجو زنانة تا قوسه كو اون مانده وي چه كدا لا اله الا انت سبحانك حديث یا نور دست دیده پارک ته ځان نه نه راځمه کومدار لهو کی او چاره دی ویلی چې دا ولکوي چې ولکوي که تلورل کوي هو دا څنګه ما دا بالکل غلط دی ویله میدان لا وایا ذکر ځان لا کولې شي پپټه باندې کوا څومره چیم کوي قران وی اسکر الله ذکرن کثیره دل ذکر کوي څومره کوي ګټه بیٹه چلته فرته پملاسته په علاړه پګردې دو سو پرچستر کیږي غړیږي او د شوینه حدیث کی راځي جو خو بهله نه درځي دا علمانو وي خو خوب نه درځي ته ذکر کوه خو بدل درشي ٹھیک شو نو ذکر کول پکار دي خو الله له ذکر د پاره د پدی جماعتونو کې چې دا کمی حلقې جوړي کی مولانو دا خلق خلک بلانت کړه دی ولی اصل ذکر قران دی چې دا خلکو ته بیان شي خلک دا ووري نو مولیانو دا قران پټ کړل دی بیانول نه خلک په نور عامه ته کړل رازې وې دي قربکي دا بي دت ده دينه ځان تعتي او بلدا چې تاسو پوهڅ کوې د خبرې انما المؤمنون الذين <اللَّذینام> د خبره مي کوله چې الله شان دي روچد دي نو کوه کی تاسو د نړۍ کې د الله شاني شان او مقامي نو چې کله تاسو مخ کې د الله خبرې کیږي ذکر الله د الله خبرې کیږي نو دا انسان ډېر نرمه او هو زمادر خبرې کیږي زما دا رب خبرې کیږي زما دا خو رب خبرې کیږي او دا غل اخوانو او چې کوم انسان وزړه کې د الله لوی نه دا غ په مخ کې چې به د شیطان د ټنګ ټکور आवाज کیږي نو دا بس دې چې په منډه ولا دی راواني تر دې خلکو ته زما خیال چتا د یو کوسينه چته د ډنګ ډنګ आवाज راځي او چته یو میراسي یو ډم راغلې ډورکی والا اخلا کې پکړای نو راغړی کنه ارځاله کان چې کومه طریقه راوونه دي چې په دښتر رواني داسې په منډه رواني زموږ جدي په منډه جمعه پر اټل نه به ټول جناتیا نو کا ټول به جنتیانو، نو او داسې په منډه جمعه نه راځي چې د جمعه ناواز کی حیاءل الصلا حیاءل الصلا راشی مانذلام حیاءل الصلا راشی مانذلا او په کورونو کې زنانه په مزو درې گئی د حیاءل الصلا ناری نو تم یو زنانه نو تم ناری نو ته راشي جمعه تا او زرانو تو یزان نه پورن په من باندې ودریږي د بان تره دا دا الله ذکر دی چې مانګ ویلې کی نو ګو بانګ باندې من غنو د حدیث کې دی کله بانګ ویلې کی ان شیطان دغې نه تختي تخته دي کوي بولي وتعالى جد تو کا شیطان ته د الله زور معلوم ده او خلق ته نه ده معلوم بان د بان دوجنه شیطان تختي دومره په منډ تختي چیل عالمان و چې بعدې راانې نو ووي دومره په منند په منډه رااني لکه دومره بزانانه شي دی بیا او دومره په ګبرهټ ګبرټ پ را شي چې بانغلی کې دومرره ګ را شي ګډول شي دا ولې دا نن په من باندې ولې دا کېفییت نه ککیږي چې منه دله نوموارو د الله خبرې واروو دله چې په تون واوررو او په منږ باندې د الله را کوول نوم چې په منږ باندې او زمون ارډو پروا نه پروام نه وتعالى جدوك خبر میکولہ وتعالى جدوك اولوی دے شان تام دا بسد جبد تر وایو نا د نن نبا چې قران بیانیږي نو موږ پزرډ کی بداله لوی شانی موږ په فورا اغیلہ راځو د نن نبا چې د قران आवाज او رو د الله د کتاب आवाज او رون وتعالى جدوكام نبی علیہ السلام یو ذلکور در آگئے گوکی دی زنانو گوکی دی گوکی دی حضرت عائشتی دی غلج اللہ تعالی نها جماعت طرف تا جکمہ پردہ لگی دی, دی, دی واغی خو دی دی گوکی دی نبی علیہ السلام پی آواز دو کوئی عائشتی سکے آگی مرتبی جماعت تاوی آواز را زید د زمان در رب زما دربد کتاب تلاوت <سؤال> سو کوي د خوګر باندې لګي نبی له سلام حضرت عائشه رضی الله تعالی <سؤال> په پخوا کې اګیم نبی له سلام هم ووکه خوده نبی له سلام باروت هغه صحابینوم چې کوم هغه عالم ابو حذیفه دا غلامو ابو حذیفه غلامو عالم دا قرآن وی نبی له سلام او تشاته هغه کې خوده دي اوه به کو تومره خوش قسمته صحابیو چې داغه تلاوت په پیغمبر غوږی خوله ده او دا پیغمبر ببیو ته غوږی خوله ده نو عالمانو یې وبدي د کډام تادې شوا چې زنانا د نارینه بیان او درد اورېدې شي درد اورېدې شي ناغه غا... چې کله سلام وګړو نو نبی صلی الله و سلام ته وې الحمدلله الذي طول تاريخ رضاغه الله دي یا الله شکر دې ستام جعل مثلك چ الله زما په امت کې تا پشانتي بهترين خلق الله باندې معين خلق دا الله په کتاب باندې معين خلق پیدا کړی دي الله شکر دې چ الله پاک زما پا په امت کې تا پشانتي په قران معين خلق پیدا کړی وګوره نو دا الله لوی به زمونږ په زړ کې کله را ځي کله به را ځي د قآ پهورېدو د قآ پاورېدو تیک شو که نه کریم چې د چې تعلقق د پیدا شو پیریانو ګوره قآ وورېدو پیان چوک دي د اور نه پیدا دي مونږ د خاور نه پیدایو ی پیان د ور نه پیدا دي او پیریانو چې قآ اوورېزلی دی نریزه ووي دا خبر دی پوره کو متعال جدګا پیریا نو قران واوریدو غوري صورت جن ناګي ثوي د قران دا وریدو نه بعد پذرل کی د الله دوی راغلا پذرل کی د الله شان او مقام راغې صورت جنو غوري یو کم دیرشه mesti بار ادا الله په قران منکو کوي سورة جن آيات نمبر دستين قل اوحي إلي أنه استمعنا فرم من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ طاحبة ولا ولدان وأنه تعالى جد ربنا اللهنه و تعاله جدو ر نه او دا چې وجدد دی شان د منګرب پیانو دې خبرې ااخار وکووه د قرآ دا اوېدون نه بعد پیریانو و وتعاله جددو او تم په موز ک و وتعاه جددو کا و دی ته وګوره چې ته پریشا و او که پیریان پریشا وووتعاله جددو کا تم و یا اللہ اصطا شان چد دے تلوی شان والای پیریا نوچی قرآن واردو سوئی وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا او دا چی اوچد دے شان زمانگ درب زمانگ درب شان بھیر اوچد دے واقع دا سوا تیمم نا وقت دے واقع دا سوا چی دې قران دا نازلېدونه مخکې د پیریان به برکتو ماره بقتل با خبرې به وورې دي او بیا برالل کاهنانو ته به وي نجومیا نو ته به باران بکیږي او دابه کیږي او دابه کیږي دا کیږي نا کاهنانو ته به خبرې کولې ندور شاع او پینځب کې درو کله چې قران نازلېدل شروع شو نو د پیریانو د بره ختل من نه شو ته پییان به چې بیا بره ختل تر اوسه پورې چېدي به با بره ختل د اسمان نه به پسې د غور یو لمب لې ده او هغه لمبه به بسغ پیری پوری. هغهه پیری پورې باغه شیطان پوری به ون خ هغې اوس جو ختم ب و اوس پاکس حتمان کې اکثر یو تیزه غونتهې لمبر را ونې خلکووجي دا سر دي جي د شیاب مبین او شیاب داسې یوللو د دروون تکي د اور په شانتي اغا پریان راځم وسو یره وینم کسان په بره باندې لګو او هغه غیب کیږي پته نه لګي بیا نیبلیس ولګې دو دا ټول پریان راځم اکلل شیطان شیطانان خود پریان نه دی ټول راځم اکلل ټول راځم اکلل او ته پوسټ یو کوچي دا څه دي دا څه چللې دا کسان په برزيو به پتنه لګي دا معلومات معلومات معلومات هغه وله کې دوه یره په دې دنیا کې پیریا نه خارکلل په دنیا کې پیریا نه چې خارکلل په پره دنیا کې نو معلومات دا پارا یوځه د بنځه تتلل عربو تفا کلاڑل عربو تفا کلاڑل د سحار دا, دا منز وقت ده او نبی علیہ السلام په یو مقام کې بطن نخلا و تاوی بطن نخلا پا غزی کی نبی علیہ السلام و او ده و دا تیریان پا غلارتی او نبی علیہ السلام د سحار په منز کې سورت رحمان وی سورت رحمان وی او دی آیت چې چور سی یا معشر الجنی والانسی اِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ یَا مَشَرَّ الْجِنِّ اے ڈلی د پیریانو دے انتا نانو اِنِ اسْتَطَعْتُمْ کچری پتاو تو کی زور او طاقت دی اللہ رب العزت ول چیلنج ورکو ان تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُذَی ذ اللہ او یما د آسمان دا زما دا اسمان دا غارونا و دا زمکینا او زی شر تا بل دنیا تلات سه زی و را زما مانای نو زما دا اسمان د لاندې زما د زمکی دا پاسا پاتی کی گئی اوهو پیریانو چی داور زورا تا خوالا منگ تا پا کم زمانگ نومی پا کم آغسته ده نو قرآن دا گوکی خودو قرآن دا جی گوکی خودو نو اللہ پاک خبره پیریانو آ خبر زکر کردی اوگو را سورت احقاف او ان شاء الله به سمج کې به مرای شي چې هو تعالی جدک من په منسکی مطلب څه ده سورۃ احقاف شپږشتمه دې باردا اف تک یې او درته خیر دلګ تکلیف برداشت کوئ سورۃ احقاف آیت نمبر دې او یوکم کمم دیر آیت نمبر او یوکم کمم دیر شم و طرف نه عل که نفره منژینې یست محونل قآن کله چې مونږ را تا طرف د پیانو عليه السلام قران یو د پیریانو یو ډله په عربانه تیرې ده الله پیریا نو ډله په عربانه تیرې ده استمعوا القران قران ډیر په وقت توجه سره واورېدو قران ته ډیر په توجه سره وق کی خاودو ی زنانو قران ته په توجه سره وق کی دی چې صحا تل کوي دنا چل دناستی او په تني او درس ختم شه څوک درته بوزي کی درته و شو و ډېر خل درته شو سدی او ورېدو سدی ز د کلو س پس پوه شوې ریس پاتراته ديشتي واه چې نا اعتبي قران ته په توجہ وګړي یستمیون القران چې ډیر په توجہ سره غو د قران دا فلم ما حضروه کله چاږي رو روانځدې کې د قران دا خو, خو کتاب, کتاب خو دی ګنه تمره خوک کتاب دی تمره بهتريں کتاب دی تمره خوږي خبرې دي فلم ما حضروه کله چا حاضر شو قرآن طرفتا دا قرآن آواز طرفتا رو رو رانسی قالو نوی دی پیریانو دي نورو پیریانو تا انسی تو خبر مکوی چپ شي الله ادبی دا قرآنو کو خوا سمرا ادبیو کو انسی تو چپ شئی بالکل غلی شي اخوا دیخوا ما گو رئی خبر ته قرآن تا وکی دی قرآن تا وکی خودو دیر پتاو جوتر قرآنو کنا یستمعون عالمانو یستمعون استماع داسې اوګې خودل چې بلکل د ړو د ړه وګونه د ړه کګه کولا سره کورې انسان چېی خبره بغپولې که نه د ډېر په تووجو سره بیاغې ته اوږ او بیا د دومره لوی رب تهعاله جدکه د دومره ل ر رب او, او, او, او فلم ما قو هر کله چی پوورکړی شو د اغاواز د قرآ تلااز القران بيان ولو الى قومهم منذرين لو واپس ولدا پيريان خلق القوم ته منذرين ير اور قوم کی ير مطلب تو پيريان مسلمانان شو الله پيريان مسلمانان شو او الخلق قوم ته بيان شو روگو يو درته اوري دل دے بيان چلي زكم اوما زمنه نا حالت کاره در څو هره د کوت دی او درانه و دره چودري ګټه تو دريګلغي يو يو يو خير دي دو منته ته هودريغه وي مال <سؤال> ناراضي وي دنیا خبري درځي او د بيريانو نه عبرت ناخله درته اوريدل <سؤال> او قرانوي ول لو ايلا قوم خپل قوم ته مبلغين ته جوړشي دي اقته خبري چې اوريدل دي په توجه او په غور اغه بیس بيڅ بیس زور زير بیا خپل قوم ته کړل چې قرآن کې راغليو درس مو دا خبره بهږي او دا ایت پکې شي او دا ويرې شي او دا شي او دا شي خپل قوم راجمه کو پیریانو اواغي ته بیان اواغي ته درس کو زخ بل زنانو تم داوي ما يقلوا قيام دميانو تم دا يا مد الله بنګونو چې ته زګوینو بیا زي والله الى قوم منذرين چې به قرته زي نوکور کین بیا دا بیان کوي وله دا بالکی کی جکله تاسو په تاوجو سر خبر دهغی خو دی مونږ چې چرطلاډ شو زمدازانا نه چې چرطلاډ شي او آلته چرته زنانو ته خبرې وکړي دی بلې زنانه په باره کې چې پلانې اړه مړک ته وي اړه مړک ته اغه وایسته تکې نه وي خبرې وکړنه وي تکې نه کوي خله چراغ لوي ناغه جو تړت شي ګلا ه خبره ته وکړي بیا را شي په کور کې بلکل په زور زر لکه ځایمه چې بلکل خطی به په کنی په زور زیر اوه خبره بیا نوپ نه زنان ته وکړي بیاوي داس را س یاد لکه دا سات ووي ته قشانته را ته کړړي ووهي حرام شوي د قشان دی را تغېویلي وای او هو تا خو ډیرکلی دماغ دی وایه ستا خو ډیره برد ته حاف زهل وه ګوره د حاف ې هجر قلانی د کلې کو تا خوړل نه کولی حافظه دا وړه نه کولی دماغ دی پاکستان میو سپوسو کوم درس کیدا کم بیان شیو دا درس خبره د دردې نخله بدې څورانه کیره وي ما په می دی کمزوري شي ودی په سما پرون می په سر درړو او ډې رجات دي چې مو چې سما خناو مکنوي او ای وی خبره می ډې رخوا شي وی دا خبره می ډې وی خوخي دي نه ته دې یادي دي خبره دې زکه اور ادلا بندگان او رین په تاوجو سره اوری چې بيدته یا دي پیريانو نن سبق واخله ول لو ال قومی منذرين واپس ول خپل قوم ته يره ورکو انکي سوي ود پیريانو ها آل ته خپل قوم را جمع کړل سوتوي ود وکړي د پیريانو تقریر ده تاسو الله بندگان دوغه یو درته ورېدلې او دومره خپل تقریر خپل قوم ته کړل په قران کې غيله تو یا قومنا ای زمون قوماینا سمعنا کتابن کینه کینه وو کې دی تقریر ته کوه انو پره انا ر انکه و تاسو کلی سره و یو اوس خو چې و ب ترنه د عمر کلی کلی خبریم شروع کړی تاسو کوی د کنزان او د غلط خبرنه علاوه بلکې کار بنه کو دا وستمر څنګه وې دمر خښ وې خو وی که کو نه کړی چې خبر ته غوډ کې دی کنا اریکه نسل او دیو ته شوروک لته تو تو اننا سمینا کتابا بیشک مون یو ناشنا کتاب اوره دی یو خوندور کتاب مورید دی ان ذلم بعد موسی نازل کله شه دی پس د موسی علی السلام نا مصدق لما بینه د تصدیق اون کې داغت چې مکی د دینو یهدی ال الحق وقید یریان و یهدی ال <سؤال> الحق <سؤال> چې دا قران حق لارې طرفه لارقئی الله یا دې لار خې اله حق حقین طرف ته او اله طريق او نه غلار طرف ته ځړ برابرې اسمل الله رچ کمدا دود پیرانو دا خبرې الله پاک واورې دي الله او سميع علیم دي کرا نبي عليه السلام نغي ورې دي نبي عليه السلام ته خبر نو تو وګت وګدا خبره ده ما مختصر کلا او تو ګوري سورته جن راځه وستوره تی جنل سورتی جن قلو حيي لي ا هو پیغمبره نبي عليه السلام تعالی وحي راولې ګلجه پیغمبره ته خبر نهي تا بيان او استاد در پیریان واورېدو اوس خلک وي کنه وي داني ملي سره پیان دی بیاغه پیریانې نه یو ښکاری وای نبي عليه السلام ته نه دو نبي عليه السلام په خوا کې پیریان ولړلې قران اوري او نبي عليه السلام ته ښکاری او نبی علیہ السلام ته حال جووی الله او ته وی د یاد ساتي ګوره بدغه د اوکو کی مرا شي ها اولو حیلیا او پیغمبر چوي شیده ماتا ان نستمعنا فر من الجن چې غوکه خود یو ډلې د پیریانو وقال نو وی دی پیریانو ان سمعنا قرانا عجبا يقين المن هو اورد قران عجبا ذات پرهوتون کې هلتا پریوتون که ایسی خبری مواوری ده چه هلتا پریوته پا ذرکی محفوظ شوی عاجبا ذرکی رالا لا را اوکلا پا ذرکی مخبری کی خو ده پا ذرکی مخبری کی خو ده زی خبری نم گوره دی کم یو دیر ده فائده خبر ده عاجبا داتی خبری چه منگ پا خفل ذرکی کی خو ده پا دینیت پا دیو عمل که یا دی الار روش دی قرآن مواوری دو پیریان وی قر� دا چې قران کتاب چې سمیلاره طرف ته ہدایت کوي فآمننا به د نن نه بعد مونږ په قران ایمان راوړو الله الله یې موږ لم دې توفیق راکې چې موږ وایو فآمننا به نن نه بعد چې قران ته وای زباه کوم فآمننا منګ ایمان راوړو په دې قران ولن شرک بر ربنا حدا بیا نو موږ په دې مسالبات نه پوه شو چې قران چې د ټور نه اهم خبر خلق ته کینا چې شرک مګو وایي د الله سره په بل څوک شریک نه جوړاو دا, دا قرآن د ټوله نه هم مثلا دا ولنشرک بربنا حدا او مونږ به شریک نه جوړو د خپل رب سره ای څوک بیا وی وانه هو تعالی جد ربنا ګور دا ټوله خبره مال کمی کم کمي خبره ده په وروګلا وانه تعالی جد ربنا دا دې په انو وکلا چې تاسو په اوشي چې دا, دا مونږ وی و تعالی جد کا نو دا ټکی چا ویلو ته پیرانو ویلو ویلیو. ویلیو. او اغي ویلو چې دا الله دی شان والده ولي ویلو زکه ویلو چې قرآن وو ورېدو زکه داږي پزرړې کې لوی راغله او نن زمون پزرړې کې زکه نشتی چې مون قرآن نه خبر نه یو من تپه نشتی پیریان څه وې پیریان و ياهدي من فامن نبي پیریان و من تپه تا و لګيده چې دا قرآن انسان ته نه غلاره طرف ته ہدایت کئ ہدایت طرف ته چلې بوزي سمې لارې طرف ته طریقي مستقيم طرف ته بوزي درته مستقيم طرف ته قران خلق بوزي او مونږه موږ منگ د سمره زمانه نه قران او دریان یو درد و اورېدو لسو فوجو چې د قران الله صل الله عليه واله غل ده او مونږه زمانه نه دلونه او ورو زمانه نه کار قران پروت ده او مونږ خبر نه چې د قران الله صل الله عليه وړی موږ په دماغو کې دا چې دا قران الله تعويذونه لره عليګل دي دمونه لره عليګل دي وظیفه لره عليګل چې دا وظیفه کوه دا کار به وشي اے دا قران همغه دنیا د کار لپاره استعمال کو چپلانه سوره توه او سوره مزمل او پلانه سوره توه نه دا کار به وشي پلانه سوره توه نه دا خالق دا قران د دنیا د کارون لپاره لره عليګل لګې دي کېږي نور ثاني دا قران الله تعالی را لګلې ځاګړي د سمول لپاره چې په دې خپل کېد سم کوي په دې خپل عمل سم کوي د مطابق خپل جون جوړ کوي نو موږ د قران مته جوړ کو د دنیا کتاب د خپل د فائدې کتاب چې په دا صورت بل کار د لپاره ای د بده دې د لپاره دا د دا صورت د کامیابی د لپاره ده سورته تغابن و د جوړو سورته یا او د چا سره چې وی رواني نو سورته تو توبه په سی او وی دا پتی واه وي بس بیاوی وی ته تماشا کوه دا چوي دي سورتي توبه دا وي دي چا دي کوم نه کرا دي قران نخل کو بم جوړ کلو نو قران نخل کو مزائل جوړ کلو خلک په فرقې خاص بس وي د دین نه ختمو خوشي کو او داغه په کور به بم غرزو یا خدای پاک پکا پدی کې دے پدی ختمونو کسو غر کې دے کنا نو زمونږ د ملک لوی لوی خلک دی وای شوې او دا غي لوی ظالمانو ته قار کیږي مشرف ته سمرا د خلکو ته غوسه ده سمرا ظلمونه کړلې لال مرچې جامع افتا درې زر در جنګ یې هغه جوندې سيزلې دي نو مور غ جنګو مورو فلر ولې دا ختم نو ور دي که غو ختم نو کی درې درې درې نیم دره جنګو مورو پلار ولې غيبه ختمونه نه کړي کدا کېده غيبه کړي نو مشربا الوتو د یاد ساتې دا بدی نه کیږي کی. قران الله تعالی له دې سره د پاره د هدايت د پاره ده چا دې د مونږ کتاب چا دې د تاوي کتاب چا بس کولوي خوشبو په لګوا او په ټول کل کلی کپړه کې او کېږي چا دې د قتمون کتاب جوړ کو او په ریان سره پیریان وې نه چې مونږ تایو زنه کتاب جوړاو پیریان وې نه چې مونږ دموونو کتاب جوړاو پیریان وې نه دا د ان غختو کتاب ده پیریان وې وې يهدي الروشدي دا قران خو څړې ته نه غلارغې دا خو د اوریدو کتاب ده انا سمعنا د خو د اوریدو کتاب ده دا خو د غوی قودو کتاب ده موږ ګوره پدې کې ډېر لوې سبب ته نو تعالی جدک وا تعالی جدک دا مطلب چې وې و تعالی جدک او لوی دې شان تا لوی دې شان تا ستاسو د خپل رب لوی شان کله پیجنې چې قرآن وې او هو ما ته خدای خپل رب باره کې پته نوو خدای چې قرآن وې خپل رب نه پیو پیجن دو خپل رب نه پیو پیجن دو د رب ته جن غلې د پاره بهتري نه ذریعہ تا قرآن وې ته قرآن ځان پوګول چې قرآن دې وې په قرآن ځان پوکو د بیا با الله پاک پټا رحم کی او ستاسو پرورن کی بد الله مینا ستاسو پرورن کی بد الله دمر مین راشی دمر محبت راشی ټول دنیا دی بل طرف ته او چې الله تعالی دې زباب بیا وکړي تباب بیا وکړي الله دې موږ له دې خبرو عمل کول توفیق راکې او الله پاک دې مونږ ته قران زکی الله دې مونږ ته منز زکی دمو ترجمه دې الله مونږ ته زکی زمون بچی دی الله نه کومه له او ثانیه کی اخر کې وبلا خبر کوم زنا نه وتا د دې بچو نه موبایل واخلې قران ته کی نه وې سکول نه چیراجي لوسيده مدرسې لزا مدرسې لزا مونږ په سکول نه وایو قران نه وایو هغه به زمونږ بچونه ته جوړ شي زمونږ د بچونو انګريزان جوړ شي او انګريزان چې کمی هغه بیا د مور پلار پرقدرت نه کیجلي هغه بیا مور پلار کی هغه بیا بر د تا په مګورې خبرهکړي وه که نه جغه هنګې د جنې د جن زوخه کووي که نه وي لامنډاسې او داسې او جنکې په مور پلارار جنې لګېدې د خپل مور پلار ل ظاهر ورکړي دي ظاهر چې د د نهواو نه دغه شم خلاصه شم کمه جنې چېه ډاکترره ده مور پلارر به تعلیم کللی پوهش شوې دا ټرې ټرې چې څوک یوړوي که بس دا دغه د تیبي جوړيږي چا او ثبوت واړي زبردته ثبوت وخت ما قران بنوي د الله کتاب بنوي دا ځنه دشمنانو په کور کې لوي وي بلدا چې دي بګلون موبایل واخلي دا غټ غټه موبایل دا غټ غټه سپیاکی دا چې د تاسو ورکړي د کنه ور دام دې ترسي دام دې ترسي ابور دیو الګ ماته استاد جی تمون د دې مدرسي او طالب ماته جی وډي کاله وډر خراب وخرغه او خيار الګ دي ما څنګه وی بلاره راتله یو ولک ما ته وی غلطه اشاره وکړه نژپوشم ما دا ټول د دې موبایل د وجره او یا غاله کوم څو لوې نو هغې الکوې زمما په عمر کې هغه غلطه اشاره وکړه دا حل دا ټول د دې موبایل د غل په ځان باندې رحم وکړئ خپل بچونه په جهنم د جهنم د اور د سکروتي دی واخلې د سکروتي دی په لاس کې نیولې دي لاسې سوزي او موږ کوي غوڼه چې دمبچه خصوصي دمبچه غرق شو ير باندې وګي او بلخه به د داقوما دا د دا قرباني په حواله ترا قرباني د دا, دا واجب ده دا قرباني کې اخوادې قوما کوي زنانه اکثروي په موږ نه کیږي به نارې نه نه کېږي وس چې کوم زنانانه دي باغ کې نیمه طولله کالیچم د چاي کنه نیمه طولله پهغ زنانانه کېږي ې ن د هزار روپو پورې چې د چا سره کالی د ن ه روپو پورې او سره د دریو جوړو لزیاتې جوړي او ور سره دووخې اضافي استعمال للاوه د یاد سا په دغه زنانانه باندې قوربانې کېی او که د قوربانېونکله قربانی و نکلا دا ګونګاردا دا ګونګاردا ځان ولي ګونګاروي منګه ودونو د پاره منګه خادیاںو د پاره منګه دنیا د نور کارونو د پاره بيسيانه کو کنه کو که بيسي میکلله ای وای په دې په لانی تاریخ باندې براوږي چې درکم بدللا دنیا د کار د پاره ته بيڅکه او د اخرت د ګټ د پاره چې الله زموږ مطالبه کړلا الله مطالبه کړلا چې قربانی و کوي ابراهیم علیه السلام تا. د بچی دا لالاولو حکم چاکڑو تف فیمو ابراہیم علیہ السلام تا د بچی دا لالاولو حکم چاکڑو اللہ سوئی اقفل بچی تا اني ارا فی المنام اني از بحکا فنزرما تا ذا زاترا اے زما بچوڑیا زخوت کی گورم چز تالا لوم زوئیو تا سوئی قالا یا عبت اے زما بلارا افعل ما تؤمر فورا اقاروا کم کم کا کمکار چې تعالی حکم کړي دے لاره تاسو چې الله کوم حکم کړل فورنی پوره کا نو قربانيو کوم بچا دے دا الله دے ابراهيم عليه السلام ته الله حکم کوي زوہی لال کا واګه حکم پورو کو او موږ الله وی ساروی لال کوم غو حکم نه پورو کو موږ هم اللهajib بندګانو ته پوره کړي الله لوی نشتی کنه خبره ټوله زکړه دا چې موږ الله حکم کړي دے او موږ به دا با نه چې پما کیغو پما نه کی کیږي دا نه باندې کیږي زما چې په کور کې چې کوم نور ناس ده په غلا تا چې ولا کم سامانونه کړی دي کداز 90000 روپونه په برابر باندې باغیم قربانی کیږي تسبحیا الله تسبحیا الله چې دا تاسو جگکاري د دین ده دا الله دین ده او په پورو کال الله زموږ یو مطالبه کوي موږ د دنیا لپاره څومره پیسې لګو د دنیا د کاروند لپاره لګو او په پورو کال کې یو قربانی نشو کولای د الله لپاره زنا نه چې دې لپاره ست کال مو کوي او بیا داینده د پر ازان لپیتی چې ما کوئی زبده دي د پر جوړه پیتی جواب کوم ترنو لکار مو جوړه وي نارینهو لکار مو جوړه نه نارینه اکثر نارینه سي چوکورم نارینه نو سي نارینه حساب دومره نه زنانو مسئله ټوله د کالي او بیا با دمیان دي او بیا بده باندې چې ده دغه کې عزت کوي نه وي دمر جنيله بگوره تمره تمره کاله کې دمر دمر کاله بولو کې خو دمر دمر قرباني بولو بیاږي پیتی بولو اووبم بیا کول غواډی کنه دا هی پیسې درک دلی کی چې به تا خپل لر پیسې راولې کی چې بچي پدی باندې قربانی کوی چې څدا کالې ده دغه سوچ به د مور پلان تر دغه سوچ به د مور پلان څنګه بچي تا خپل پدران اور کړلا پتره یې ور کړلا نه زکات یې ور کړله نه دکا تم کی چې وزنه نه ځو داغي نیم توله کالین دیو داغي سره تنق دروبۍ وي سره سامانو دغه کالې به په چاندې کی دا مثلا ووري دین مزاق مګړني شو مګړني الله خاطر وکي ځان خبر کئ د دین نه ځان په دین باندې پوښتئ قرباني دا الله تعالی دغه دا او بل خبره تپاخير کې مزیدار ادا وکم یو زرانو اجتماع سره نشته ځایما قرض ول الله ولی قسم ده دې قرض بندوبست با الله دې کیو کیتاب د دنیا د نور کارون کاروند پارم پیسه قرض کړلی کووه منګه د دنیا د نور کارون دپاره ته پیسې خرځې که نه دا د قبانې دپه قسم ده چې د قوربانې دپرهه کمی پیسېته قرسې الله به غې بندو بس کويلی تا چاه وکله اللهله الله ډر غیی زیات دی ډیر غیرتی زیات دی او خام مخه هغې بندو بس کوې الله دمونټول د توفیخ را کې ګور مونږه آ تهنااس و بمونږد الله کېتاب ته اسسیو چې مونږ پهې عملکو نو څ به عمل کوي د زه درس ټولو شاګ زنانو ته ما د ماجی سمره دا درتوري زنانا پدینې بانی اوري یو د دې زناناتي اته ناستي دا خو اته ناستي یو زنانو پدینې ناسته چې زره دي استاده ته ځکم پدې دي کې چې په لندن کې ولیندا اپا شاګردانو کې راځي دښوا راو یو ک زنانو جي اته راغلي چې د برکت د پاره ناستي نو بس برکت د پاره خو څوک ناستي نو نا خو بیا خیر دغه بیا پیسې کې نده او ک پدینې یو زنانا ناسته چې زه د خبرې چې زه د چا اورم زده دنه ازبکرا کوم نو ماده تو که په لندن کې ولې نه هو د بیا په تکی راځي کار نه لري نه نه کما شو می پاپ استاد کې راځي نه الله پاک دي موږ ټول د کوونکی کی د قران او په الله متا حاصل کی نو که تاسو دا نماز خبره باندې عمل کوئ چې موږ د استاد خبره کړلا او دا الله خبره راځه کړلا موږ به قرباني کوو په ان چې دا په سینې د دې په څیر سو بندوبس 발لا دا غیبونه کوي دا والي سب اکثر هر کال والي سب اکثر وي زخه نه کوم دې دا دي چې چې مو وای چې ان شاء الله قرباني وکوم الله دې مالې طاقت راغي زه به کوم دې خدا مطلب شو چې اوسړې وي فرض شي او دې زخه من نشم کوله زخه من نشم کوله نو د عبادت په اړه کبدې سيوي چې خو څه کال قرباني نشم نه حایره و ځنه چې ان شاء الله مونږ به قرباني کوو چې ان و وره بني اسرایلو به کې چلول کو کنه نو سمره وخت پکې وره د د غوا په اړه ولاول کی څلوي چې ان شاء نه غوا او تقرباله مې لاو شو نو مونږ الله وي د بني اسرایل به د ځانه نه جوړو چې زخه قرباني نشم کولای زخه نشم کولای نه دبه نه کو مونږ بني اسرایل نه مونږ سيو امته نو مونږ وڅکو من انشاءلله منږ به کوو او انشاءالله که پیسې قځوللهې پیسې به قځوو ولې د قیمت فت باله پاک په منږ باې سوم لوی ف کې چې دا زما چې دی د زما د قوربان او د د هغې پیسې قرج کړی وويڅوم راجرونه وي نوبي ل سرلات سلام ووي و د یو یو یخته د ساوي د یو ی یخته په مقدار باې عجر میلاويږي ساب میلاويږي او بل طرت ته نوبی سلام دورورانه کړي ده تو قربانی نه کئ او یغه دې زموږ عيد غا تا هغه دې به زموږ جمعه تا زمما کوړته دینه راځي نبی اسلام وي ویلا وی دې چې زمما کوړته دینه راځي هیڅ مطلب دې وی دې مطلب ده دې توبخ بیاځي نو خو جدا حدیث وي مګن ورته پیغام پیغام په کې وی ورته پیغام وي چې څو نه کئ او الله چې زما جمعه ته دین راځي زما کور ته دین مطلب دا چې الله دې دومره خپه دي چې ګوره بیا زما په کور قدم کېنه دی ښا د نن نو بیا زما کور ترانه شي به مونږ کوه یستئ شی تما جات نشتی زما دومره سخت زورونه کړی دی نو الله دې موږ ټول توفیق راکړي او ان شاء الله زما خپل سکل ما قرباني واغسته دومره میړه خوشاله دي قسم دی کړی چې مې اگر چې پیسې ما ترلاسه کړل خو پروا د سره نشته الله دې کورکړي موند د دنیا د نور کاروند لپاره پېثې کارګو او دا سره مې ته خوشاله خوشاله دي او مطمینه مطمینه دي او آئنده لپاره که ژوند ان نو هر کال به ان شاء الله زمچي قرباني ته د غریب موند د دومر جوړه کړه چې د قربانې منګه آتی غسل د غکللی جوړکللی جره آتی بسنګ اپلو آتی هډر غټي به دروازه برا ساته څنګه راځنه کی آتی هډر غټي دا بوره څنګه چيلي دا الله باندې کانو ته قربانې آتی مې وې خوې قربانې د قربانې په جوړ باندي چې ده کوي الله پاک مطالعه وکړله الله دې موږ ته توفيق راکړي الله دې موږ ته همت راکړي موږ بدن نه بعد په سینه او په چې بمګ نه کی وايي کیږي الله هر چا ته حکم کړل کیږي او کووي ان شاء او الله یې را راکړي توغره چې الله دې لذر کړي کنه درکړي الله دې موږ ته را راکړي واخر داوان الحمدلله رب